Crec que és una cosa molt interessant. Hi ha moltes persones que necessiten companyia, ho sabem. Un gatet, un gos, i a partir d'aquí, cada un, segons el seu, vaja, segons els agradin un tipus d'animalets, poden tenir-lo, fins i tot una rateta amb una, amb una gàbia mirant-se'l. Vale. Això és una cosa. Aquí encara mmm, encara ho estan estudiant, no està perfeccionat. Però, per exemple, Austràlia, ja sé que és molt lluny, però bé, és igual. Austràlia. Gran Bretanya. Una altra. I pocs països de tot el món tenen uns gossos preparats per Persones sordes. Aquí s'està fent, o sigui, preparant-ho, però dir, tinc un gos perquè jo sóc sorda i ell soluciona tots els problemes, s'està, s'està preparant, però encara no, no està perfeccionat fins al punt com ho tenen Austràlia i com ho tenen Gran Bretanya. Es diu que és que per algun error, no se sap al el quina, els potser us estan estudiant a Bretanya, Gran Bretanya, perdó. I Austràlia i a alguns altres països del món ja han més sorts que en un altre país, per tant, han tingut que intentar trobar alguna solució, bé. Aquests cosets que dic que, que són per les persones que no hi senten, normalment porten a la corretxa normal no? que la corretxa la porta la persona que és sorda i el gosset porta un arnès on diu en anglès perquè estic dient tant un puesto com l'altre que ho vaig veure en anglès diu és igual, pot ser que ho digui d'una manera o d'una altra, amb dues o tres paraules diferents però diu lo mateix diu jo com ho diu? A veure, m'ho miro sí. Jo escolto per la meva ama. Si és un senyor, pel, pel meu amo. Jo escolto. I amb lletres grosses. Clar, si escolto vol dir jo sento el que em diuen i jo, d'alguna manera, ho faig arribar a la meva propietària o al meu propietari. D'acord. Vale. Normalment, normalment, Porten un ernest d'un color especial perquè cridi l'atenció. Per què? Perquè, a veure, si el gos no porta res que la gent se'n dongui a compte que és un gosset diferent, tampoc li farien. Ara imaginem que anem, aquesta senyora va comprar i no sent res. I li estan dient alguna cosa. Doncs, si es mira el gosset, veurà que llegirà que aquesta persona és sorda. I llavors s'acostaran, faran lo que sigui, però per això porta un ernest però brillant, amb les lletres fosques, i veu bé. Aleshores, aquest gos no surt mai al carrer sense un ernest d'aquest tipus. Hi ha països que hi han més de 40.000 persones sordes, que és molt gros això, eh? Aleshores, hi ha aquests països, tal que he dit, tant el d'Austràlia com el de, el de Gran Bretanya, ho tenen ja bastant, bastant, soli... bastant, bastant, bastant, eh? Perquè una persona que no hi sent, una persona que no hi sent, va immediatament a un lloc, diu que vol un, un gos, un gosset, perquè ella no hi sent i que, a més, per exemple, si està sola, està sola perquè una cosa és que vagis pel carrer amb el gosset i l'altra és que visquis a sobre casa sola, sola completament. I, per exemple, si truquen, no me n'entero. El gosset, perquè, bueno, abans que el gosset pugui ajudar aquesta persona, si el preparen unes persones especialitzades. Li a conèixer el timbre, li a conèixer el mòbil, li a conèixer tot, els sorolls, les veus, a fer coses fer coses, perquè, per exemple hi han coses que les assent i llavors té que fer que ella no li dit i una altra persona, o sigui que porta temps però els ensenyen i ho aprenen tot tot, absolutament fins i tot els ensenyen a quan aquesta persona cuina i hi ha un extractor per entendre'ns, clar, o si sigui, l'extractor fa soroll encara que moltes persones els hi han posat a les cases llums que quan s'apaga hi ha un color, de lo que sigui, quan sona és d'un altre color. Però a vegades, per exemple, una cosa està en la cuina, i en canvi, est ella està en un altre cantó. No ho sent, ni ho veu. Els timbres mateixos, els timbres ara en molts puestos de persones sordes, tenen un color verd que surta dins de casa i saps que, que et truquen o oh, vaig veure-ho. Però, però a vegades no tenen a tot arreu. I llavors és el gosset el que té que moure's. Eh? Hasta quan, per exemple, hi ha l'extractor i, i s'ha pagat o al revés està encès, pues el gosset, com sigui, com sigui, avisa a l'ama i, i li ensenya la porta fins al lloc on està passant el problema. Aleshores, amb una paraula, el gosset sempre avisa que hi ha una llum diferent i la senyora pot veure així, sí, però això no vol dir perquè està ella en un cantó i l'altre està en un altre cantó, i el cosat és per tot arreu. A llavors, amb una paraula, hi ha una organització que traduïda, traduïda diu, a veure, gossos que hi senten per persones sordes. Bé, verdadament diu exactament el que és hi ha uns altres arners que diuen també això perquè és d'una altra organització d'un lloc que preparen els gossos d'aquesta manera. Aquests gossos els han ensenyat de manera que no poden ni barallar-se amb un altre gos. No poden eh, posar-se nerviosos per re. No poden re. O sigui, aquests gossos són com els gossos de les persones que són cegues. Que se'n poden anar al teatre, el gos al costat, no es belluga, no es mou, no molesta. Al contrari, es porta més bé que a vegades persones. Bé, aleshores, aquests gossets normalment no són grans. Aquests que són, diguéssim, per, per ajudar els, les persones que no hi senten, no són grans. Són gossets més aviat petits, bé, bueno, petits, a veure, no minis, però dels petits, dels petits... I normalment, normalment, són els que diuen de carrer, no de races concretes. Fins ara, els que tenen a Bretanya, a Gran Bretanya i allà, la majoria són dels que estic dient ara. O sigui, són gossets del carrer, no de races mm, especials. No. Que a vegades els, les persones que els han de preparar per una persona d'aquest tipus, els van a buscar a les parreres Sí de tot el país. Van buscant, a quin és el que... N'agafen varios, els ensenyen, i a veure d'aquests doncs, quin és el millor, posem a cas, no. Però van a buscar a la parrera. A la parrera. Sí que verdaderament, en aquests països es demana que si tens un problema i necessites un gosset d'aquests, ho demanis amb temps llavors com que amb temps per una cosa perquè també s'ha d'ensenyar una part de o sigui, quan els ensenyen és en un any però una part té que conèixer a la persona amb la que viurà llavors sempre es diu que quan una persona comença a pensar que voldria un gosset perquè l'ajudés es diu, vés immediatament perquè un gosset pot estar més el 50% preparat, però falta un altre 50% que té que ser la persona. Per què? Perquè l'ensenyin a quins moviments té que fer, per segons quins sorolls, per segons quines paraules, per segons quines coses. O sigui que és algo impressionant, però és algo impressionant, eh? a veure, ara s'estan fent molts avanços amb tot, amb moltes coses, potser potser en el futur canviaran però de moment encara encara, encara aquests gossets es necessiten anem a veure quan hi ha en una família nens, nenes, criatures de diferents edats també es fa de la mateixa manera de la mateixa manera o sigui té que, té que estar molt amic amb la persona sorda, amb els nens que hi pugui haver i que no siguin sors, té que ser per què? Perquè quan els nens diuen una cosa i la senyora no ho sent, el gos té que entendre en els nens per fer arribar a la, en la conversa a la senyora. O sigui, és amb una paraula. Es necessita. Si està sola, és per ella sola. Si no, llavors el porten amb una altra cosa. Els porten al el carrer amb la persona fins que està ben preparada ja tant la persona com els porten pel carrer els porten per sentir els, els sorolls del cotxe quan hi ha un cotxe, que lo millor, una persona passa per la cera normal i un cotxe es despista i fa un soroll d'una frenada que va contra la cera doncs el gos té que conèixer aquest soroll, aquesta frenada en cas d'accident o qualsevol cosa o sigui, és tot absolutament ha de saber-ho tot després al mateix temps les olors una olor imaginens que és de gas. té que aprend que aquesta olor és negativa. té que ap prendre el gos també això. O sigui, és, és algo impressionant, però impressionant. Després si per exemple el que anar per exemple aquesta senyora compra o aquest senyor compra i va sol, també tenen que passar com classes per entendre'ns en el supermercat que normalment mirà aquesta senyora o aquest senyor amb el gos. Per què? També té que sabia els sorolls que hi han allà dins i el que li té que dir a la senyora en cas de qualsevol cosa. O sí, sigui que s'han de fer moltes moltes proves, però però hi han persones que han tornat a viure. Hi han persones que han tornat a viure. Sí, porten un aparell o que sí, però, però no necessiten un gosset d'aquest tipus. És, algo, és que és una impressionant, impressionant. Vaig anar a un lloc, això va ser a... a... a... a, Mouth, a, a, a un lloc de... de, de surte de Gran Bretanya. A Balmoth. Que hi havia una reunió... una reunió. Era... A veure, hi han unes organitzacions que es diuen com he dit aquí abans eh, sentir gossos per gent sorda eh, tenen uns noms, i ha uns organitzacions a veure, segons on estàs deuen haver-hi diferents organitzacions però totes tenen el mateix sistema però si el que està al sud de, de la illa no anirà a parlar amb el del nord mm, i, i fer tot això durant un any no, doncs cada un té el seu nom Bé. i en aquell moment aquella organització vaig anar i Bueno, allò va ser impressionant hi havia una quantitat de gossets perquè no eren gossos grans tots eren petits atents al màxim amb unes orelletes preparades per qualsevol cosa que, que es tingués que dir a l'ama a l'ama, o sigui alguna impressionant i vaig, per, vaig parlar amb dos senyores senyores que no eren joves, que eren senyores grans i ja feia temps que tenien el gosset i em van comentar que havia canviat tota la seva vida, que portava un aparell, però aquell aparell a vegades eh, no, no, no era per tot, no? per tot no. I eh, que havia canviat la seva vida fins al punt de que aquestes senyores havien acabat, abans de tenir el gosset, tant una com l'altra, que no s'atrevien en els llocs, no s'atrevien, no s'atrevien. Sí, ho sentien, però no, no, no, no, no se sentien tranquil·les. I cara ara, doncs, pues, anaven a tot arreu, primer de tot perquè el gosset no molestava, no, com que en porten, també passa amb els amb gossets que van amb una persona que no hi veu. També pots anar, els, estic parlant ara d'uns concerts, els que les persones que no hi veuen, pobrets, poden entrar sols completament amb el seu gos, i el gos no es mou. No es mou. Sí o sigui, és, és algo impressionant. Per tant, aquests també fan el mateix. No es belluguen. Donen companyia. Fan companyia. Uh, coneixen a la propietària. a uh, La persona coneix el gosset. Uh, tot és positiu. I aquestes senyores van dir és que nosaltres hem començat a viure. Hem començat a viure. Per què? Perquè és que ens cuida, perquè ens sentim cuidades, vigilades, controlades, i ho tenim tot. Doncs, aquí, s'està fent, s'està fent, però, es veu que, per alguna error, que hi ha potser més persones enllà que ho necessiten, doncs, enllà estan més avançats amb els gossets. Aquí, s'està fent. El que no estan, potser en el nivell, diuen... Tan perfecte com allà. Això sí, també es diu que en aquí han anat allà per, com tota la vida, per aprendre, o fins i tot per ensenyar coses noves en els gossets d'allà, però que sí que s'han ajuntat per poder doncs, ajudar a les persones que ho necessitessin. sense ha el temps. Res més per avui. Amics, amigues, gràcies per estar amb nosaltres rebint aquell versat tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai però mai, mai, mai adéu, adéu, adéu fins a l'aventure Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà Aires de Cultura